Segitzen dugu gure hasteuntako ostoka da uh, kamina zubeldiarekin naiz, saioa taldeko kidea eta gaur herugaren kantu bat ezagutuko dugu, bainalik nahi nuka ipatu uh, grabaketa, eskat, nola grabatzeintu zue uh, zuendiskak. Ebe egia egan bat dugu santza handi bat, da iban uh, mariedean uh, lagunaren uh, lana dela hori, piskat uh, soñuam, uh, irudia eta... Teknika, eta beraz uh, nolaz uh, pixkat simplea den, eh? hot, bi haortz, bi eta gloken spilt pixka bat, uh, materiala aski gutxi berda grabatzeko, eta aldikuzi zibiligira etxean uh, grabatzen, oien etxean. Eta beraz, uh, ba ba, da erresa sukaldea hor dute hartu, ta kantu bat grabatu, ta berriz dute bat, eta gero tranquilan zinez. Giten zuzue, um, desberintzen zuzue diskak eta konzertuak, garen edut berdin diskan gaitzen zuzue la, hino irubatz edo bos gitarra, edo biten zuzue ahraz konzertuan iten zuena. Ebe esaiatzen gira ez soberat risatzen, <laughs> baina batzutan egia da teknikarekin plazer dela uh, diskan uh, osatzea gehiago, eta gauza batzuk gehiatzea, zenta ideiak hor dira, gero da teknika mailan, e, komplikatu da, e, bidienderekin laua hor txitea. Himalaian batzuk bakiteitan, me... <laughs> e, duku egia da, or, e, batzutan plasek bada da, or, usu saiatzen gira kantu bat edo bitan egitea, eta gero uh, saiatzen gira aski fidelak egoten, uh, eta saiatzen gira ere adibidez... Uh, kantatzen dugu laik, uh, ez dugu sobera jaunkitzen hotsa uh, batzutan ez da arrasaaga arras susena edo baina uh, du bere fain, e egia da ola atera da eta uh, batzutan haiako dugu atxiki den bezala uh, uh, otantikoa izateko biskat. Uh, Gazko kantua hirugagena zarattu duzu? Uh, beraz sueaa eta izarrak hautatu uh, dut, hori da amaia bozonek... Uh, idatzitako testua, erringarria da, bere kasuaz, eta egia ezan asieran amantzai jenderi uh, gorri genien dena, eta mariedean lagun bizikion bat da, baina ez du usai aiki idazteko, eta nahi baduzu duzu uh, haipatu zuten, proiektuak, egia ezan urubiletik segitzen zuen piskat, eta momentu batzean ean, errantzion marie derri, han uh, fet, ni inspiratua naiz, ere giteko kantu bat, uh, beraz, bere bera gandik, uh, uh, bera aurbildu da, eta berak errantzigoan, inspiratua zela argazki horretan idazteko zerbait, beraz, berak hautatu du uh, argi bat da, nire lampa bat, eta ugea da, eta piskat mozaikoa bezala da. E, bon, biziki huria da, biziki e, dirdiranta, e, aski gauzaidea. Eta berak e, idatzi du estu uri, beraz e, eriotza, e, eritasuna eta eriotzari buruzkoa da hunkigagia uh, da biziki kantu ustett uh, norbait heritasunean uh, eri, eta heriotzari buruz akompainiatu duten jende guztiek, pixkat kantu hortan atxemanen dutela uh, beren burua sentzionez untsa aipatzen dut ta, ara, ya, Biziki hunkigagia iuritu zaukuta eh, kontenginana uh, kantu hori egite ere. Ez da, pixkat, beldu garri hau, katen zularikola koteztu bat, uh, nahiko tristea, doiluna, uh, eta pertsonala, musika bat emaitea, tira beldur pixkat, uh, gaizkigitea, gutzutan? Egia da, ematen duela, ala ere, uh, pizu bat, berda, bon, ez da dekonatu beharko, pixkat, berda, kasu eman, uh, nola lantzen den gauza, gero bizikilagun urbiladu, eta euh, bon, dugun txantza da biziki aite duela saioa. Deia, bon, asierako punt, puntu bat aski hona, megia da bat zoetan, bon, bat zoetan aski librozira, eta bat zoetan, bon, aizira, bon, or, berda, ongi lan egin merda. Etzutan dugur, duan berala, sugea eta izahak kamaia bozonek eta ziata, beti saioa taloak emanik. Zure azken arnaxan Digu. Aztarnak desagertu Egunak zimeldu dira bihotzutza Biotzutxa, bihotzutza bi Garai berri bat esnatu da Sustraiak egaltatu dira Ta. Mila satir beltzetan autzi da golarren oiu zurrotzeki. Estuz ulortu. Zubi akera zaitu, haizeareke. itz oso izarre nardiskide bilakatu guraldo eke Jo zer knegarre giten I zarek Go zig danzatzen lurra beltsatzen Zerua koloreztatzen Hame bagoa zure gana Desarkatuz ezin zinur Itutzen gara Izarren erdian gure artean zenaria Desagertu da Bakartasun irudiak lotxatzen gaitu Isilta shuna gormatzen